حدیث وی تعریفو لغتن لغتن الغریف فی اللغه هو البعید عن اقاربه داغشاله ویجد خپلوانون لذی امورات پدی دې کې مراد پدی سره ہونا دې اغلفاظ دی خفیه معناها چې دغې معنا پټوي قال صاحب القاموس چې د لغاتو امام د ارشاد وي غاروبا کا کرما غموزا دا د پ معنا د پټواري راضي او په اصطلاح اهل علمو کې غریب الحديث سلوي وما وكافي متن الحديث من لفظتين واقي شي په متن د حديث کې یو لفظ غامض وت پوشيدا او پټوي بعيدته من الفهم او د فهم ن لري وي استعمالها د وجی د کموالی د استعمال ده دینا اهميته دی دی و صعوبته د دې اهميته او د دې مشکلواله څخه مهم جدا دایو فن د مهم د بینته يقبه جهله باهل الحديث وينارواد ناپوی د دې چې شوق په علمي حديث کې اسوي علماء حديث لږه پار د دی دي ناواقفیت ډېر قبيح دي لكن الخوض فيه صعب نه ورن نو تل په دې کې ډېر ګران دي نو او تا وو پوهیش دکای مهنت دکای خای ذو د تورن نون تونک ولی تقی الله د الله ندی ویریږي ان یقدم علی تفسیر کلام نبی چی چرتا وروان دی لشي په تفسیر او وزاحت د کلام د نبی صلی الله علیه و سلم د مجرد الجنون پس شو ور د خطرناکه خبره د نبی خبرې دي په اٹکل به ددي تفسیر نه کوې وکانفو یاته ثبتو نفی اشد د تثې زمونږ صفو راحې محم الله په بارهې به مضبوتالې کولو پره مضبوطوا دمهی د پااردمم ضرروې چې ته د لغت ماهره اب یا گوره یو عاملو غتوی یو ده پیغمبر د حدیثو سوی اجوا دو تفسیرهی ذدی غریبو الحدیثو ذدی ده ناشناو پوشیدو الفاظو بہترین تفسیر سره اجوا دو تفسیرهی ما جاء مفسرن فی روایت اخرى فولو کې مضبوط تفسير دا وی چې په bazie رواياتو کې تفسير راغره لکه قران يفسرو بعضه بعضا نو حديث هم يفسرو بعضه بعضا لکه حديث د عمران ابن حسين رضي الله عنه په صلات المریض په عبارت مزد بیمار کې وې صلى قائما فولا نو کا فلم تستطعين فقاعدا کد ولارد وزنی پناست فهل لم تستوی فعلا جنبن او کذناستی نینو پ اړه خوکا و سڑک نشه مراد دې په لګره د اړه یي سوسورت نه دی دیوال سرداه ماڑاس دی په لاس دا ماڑخ دی پا خی طرف مڑخ دے پا گست طرف مڑخ دے وَكَدْ فَسَّرَا قَوْلَهُ عَلَى جَمْبٍ حَدیثُ عَلِيٍ رَدُوِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَا عَلَى جَمْبٍ تَفْسِيرٍ دَا عَلِيُّ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ پَ حَدیثِ كِرَاغِ لَيْهُ تَاغِيَ الْفَاظِ دَا شِي وَلَفْزُ عَلَى جَمْبِهِ مستقبل القبلۃ بوجهه تاسې په روجه او دازې پر وتلم جمع ته وای لک سنا نه دار قدنی کی د حدیث راغله ده اشهر المصنفات فیه مشهور تصنیفونه په غریب الحدیث کې کم کم دي غریب الحدیث لی ابی عبید القاسم ابن سلام ان هغه عربو کې چې کوم تخصص کیږي نو هغه کې چې کله کلی یو وې د کلی نه پس دو شاخونه لري یو په علم حدیث کې اسماء الرجال دی بلت بلت فقه یا یعنې حدیث سمه نه دی ځینې وختونه یوسری براعت کوي او د حدیث ځما نه نه څپویږي په خبر روانه نه د حدیث هغه معنا معتبره ده چې کوم سلف نه راغلي یا ناشنال الفاظ دي دغه کومه ترجمه ده اده دې سره کوشش کوي چې قران او سنت العیاذ بالله د ټو کې شی جوړ نه کی چې په دغه صحای مقصد تر اخلي د قران او سنت هغه تفسیر منګو تاسو له معتبر دي چې هغه زموږ مخ کې سلفو داږي کم فهم کړي اکای یو څه کړه بل څه یو علم ما سره نه زی بیان لبوته لمر ناغه بیان کې بيدام وي وی مونږ روشله تبلیغ کلاړو نهایت ماسکو کې راځي هر څنه میلاوش حویین ما د قران شریف تفسیر شروع کړي تفسیر لیکم تہکہ نہ دی بلکہ با د دنیائی تعلیم والے سے کہ شہدار سن ریٹائرش یا باغی کارم پریج کا باغی کار کولم تفسير دے تفسیر لکھلو اہل نہ دے نبی اوی بلانے سی لکی ہا تفسیر لکی وے مویدہ ہڑے رکھا خبر ا وے بے یو مخلق تنگ کرے وے اللہو ذرہم یاکلوا و اولاو یا اخلاق پرید آئی اگونا تنگاوی اما چی چالوی پس در آشا چالا سا پریگی دی چو خوری افایدی اخدی دی اوز آیات دا تفسیر دے تا خوی تحریف دے آیات سلے دارنگی دینم گو رزان و ساتھ یا اللہ دینمون دی فاظت ہو کی زنی وقت محسان پا تور زمان تاثرن نلے گی انا آیات کمی طرح ویستی ه یامه بابا سره نه لګي نو ټول خلق هم دل وګوري او خلق ویلکه او جبرئیل سلام د آیات را او د بابا بارک راغله نو دې بس شم بلا پیرستا سره نه لګي بلا پیر په کيترو واتی ایمان سره وای د لا کور کې دا سید القرآن په ټوکی کې څه شی ها خو خبره خدا د چي سوې ته ما له وای تاوالابل سوکتلے. اخلاکم تور سکی گی. خلک ټول اغلو گوریه. دا مشهور مفتی سیم دے. او دیر خواه عالم دے دمونگ سره سباکی مرگرے مو خموند دیر مخ کی و منگ شرعان طالبانو دے پہ انتہائی تالیبانو کی. دا مفتی مجیب الرحمن سیم دے داگه د دیر مشعور مفتی مفتی مفتی رشید احمد سیم شانگر دو دیر کابل سڑے پنجاب باندې دا ډېر ډېر ااا ډېر دی ډېر قابل څړې دی خو یار پنجاب باندې نه دی جامع تر رشیدواله مسالې جګران شي دغه ډېر څوټه کتابخانه ډېر غټه متعاله لري نوې دې مفتی صاحب سره واغه څه خبره کول اوبو څه ترڅو چې دا وکړي چې څنګه ځو جوړدای وای لکه زه یو ګيري مساله کوم چې ته یو ګيري وای دا نه ارشد اور نو ابي القاسم ابن سلام رحم الله ذې کتاب دي غریب الحديث النهايه في غريب الحديث ذې کې خاص د حديثو د لغاتو تفسير دي عام ني في غریب الحديث وال اثر لابن الاسير وهو اجود كتب الغريب ويده غريب الفاظ باركدا پټولو کې عمدہ او بهترین کتاب دی دیوځن تاسو د کتابونو حاشيه کې ګورئ نه تلګی نه نهايه نه ها دا کسره غریب الحديث وال اثر لابن الاسير رحمه او الدر النفير للشيوتي رحم الله <و> ويتلخيص للنهايه دا د دې کتاب تلخیص کړي دارنګ ال فائق للزمخشري دا علامه زمخشري کتاب د الفائق دامغره د لغات او د نحوي یو لوی امام دی هرچې اهل علم لیکي چې د کې لګی اعتزال لې و ماته سره ویجره مخکینې ډلې د اسويدي پروګرا چې څونو هغه نه کړو کفر فطنه اوس خو موږ او تاسو دې پروګره په کفر ده په ټولو کې اسانه مساله ده کفر ده تاسو مراب فرق باطل شي دي چې تاسو قائد کوي محققینو کی اچھام پدایڅ نه لیکري ته کفر اوسب کمی کومې دلي جوړيږي یو ځماسته خبره د اٹکل او کسي الله وعلى قاضیان مفتیان نه پیش کا دایمه د کوفر فتوا کله مونږ نه لګي نه پویدا یو جہالت دی یو تعویل فاسده دی وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین